Lau hilabeteko mobilizapenen ondotik, ama bialdiz karrikara atera ondoan, gehien gori gabe, berrogoita bederatzi puntu iru legea erabiltza erabaki zuen frantses gobernuak lan legea aitzina joan zedin. Agorrilaren bederatzean izan zen onartua, oporren erdian eta horregatik, dute sindikatu eta eragile desberdinek, berriz karrikara ateratzea. Rabuntxo Perez, EFO sindikatuko ordezkaria. Tous les moyens juridiques de contestation de cette loi, y compris sur l'aspect de l'égalité euh, de traitement des salariés euh, à l'intérieur d'une convention collective. Mobilizapenaren kari, ondoko punduak izanen dira aldarrikatuak besteak beste, hogeita mabi horreneko lan ezartzea plantan langabeziaria urre egiteko, erretreta irurogoi urtetan hartzeko parada ukaitea lan dorpen kasuan lehenago hartzeko aukerarekin, zmika milazortzireun eurotara hemendatzea eta hilabete sari eta sailkapenetan bakoitzaren kalifikazio eta baliokidetasuna kontutan hartzea, baita minimo sozialak berbaloratzea ere. Manifestaldia, bestetan bezala, zent urzul gunetik abiatuko da.